بابو بابو فن آدامل معاش دا دري بابو نشي دي دا درم نمبر سلورم او پينظم دا پټشریده ارتفاق ثانی کیو ارتفاق ثانی دا یو باب و فن لی اداب المعاش دوی باب د تدبیر المنزل او درم باب فنل معاملات دا المعملات دا درم باب ونشدی دا د دا ارتفاق ثانی ارتفاق ثانی سنور چیز نده ولګ ترقید په ارتفاع اول کې وم اققدر ارتفاع اول سیزن دی د چا دی ارتفاع اول ولګون تاکي په خولي طریقه باندې مخکې سیرپ چې کمونو ضرورت پوره کولو او ضرورت په خولي او په اسانه طریقه باندې ارتفاق اول هغه ادنا چې کم نهنو طرریق وا د تجربي اد ارتفکو د جوون د ت راولو خو ادنا, ادنا طرریقې سره صرف چې دومر را وشي چې د بده بدن پټ شي د بنده ګېډ مړه تبا انداز رورت سشی نو دا ارتفاق اولو ارتفاق ثانی چی دهی نو پا داگه که لگه ترقیده هم پا داگه که لگه سدا ترقیده چلکا دوڑای او خوڑای شی نو چو سلاس کینی بی نو پا شکور که سکا که داکنو او په بل س کې خوې په خولی پهلی کې خوره نه او دغه شانې ناستې ب جوته خپ باندې خوله درته خاند دخور اوعب د سکې په لا په باندې سکې یا په دغه باندې اسکیې نو په خلی ک لاس کې یا جان کې سکهه اوس یاو غونندې د ځان نهوا لکهه خبر باندې پوهي یا ل ساادر د ځان نه تاای نو خوې کمی او پر ټک د ځان نه سکهه تاو کو وغه سر پټه په پانو باندې پټه نه په خکول ټوپه باندې با په پټ کې باندې سکه پړټ کا خبر باندې پوي کی کنا مزان باندې چې کمنو سرګړیا چاې یا بروازه مرغه کوي بزن باندې سکه اچھا چې دا ګرمه نه یخنی نه بچمه نو خکول وړاند کې بڑا ست بزن باندې سکه واه لکه دا مطلب ده ټول چې په دې کارونو کې لګو جمالو پیدا شي او سهولت هم څه شي پیدا شي انسان کې ذوق جمال و هغه انسان چې کوم خصوصيات کې راي کلي ذوق جمال اجتهاد او تقليد ناغیر لګترقشف دا ارتفاق ثاني نه لکه سمستقل sene خودو ارتفاق اول ترقی آفتا شکل دی شاہ سیب بدور بازیغا کی دالک منظم کړی دی او تفصیلی کړی دی شاہ سیب کتاب دی بدور بازیغا شاہ سیب بدور بازیغا کی ذکر چې د دی ارتفاق ثانی پینز شاہ یو حکمت معاشیہ دیم حکمت اقتصابیه دریم حکمت منزليه سلورم حکمت تعاملیه او پنزم حکمت تعاونیه دا پنزو شرحونه ذکر کوي د ارتفاق ثانی په دې درو ابوابو کې داغه دا پنزو د دا بابونو تشریحه خبر باندې پوښي لګول دي زې کې دي فن او آداب المعاش کنه دا حکمت المعاشیه ذکر کی دا. خبر باندې پوهي کی پر بسیره تدبیر المنزل دې کې و چې کمندونو معاشیه کې حسابون ذکر کیه الته تدبیر المنزل د نو حکمت منزلیه ذکر کیه دا غش فنونو ذکر کی بیا معاملات تھی. نوائی کے تعاملیات و تعاونیات ذکر کی والتے والنمونوں میں خیدی ہو دا سی تفصیل سرائیدیر خلی تاریخی سرائی ذکر کری دلته دلتا خودویلی چیز صرف اشاري اشاري کون مالک کلیات چکمدن دلتا ذکر کی تاسو تلخید آگا کی وائی میں بازائی او احلیت الحکمت کې هک موضوع قسمه د حکمت نظریه او حکمت عملیه حکمت نظریه چې کم دنو روحانیت اصلاح د اعتقادیات او صدا اصلاح د باطن د انسان نه بحث کوي لکه ما بحث اول چې بده باندې شو او حکمت عملیه حکمت عملیه کې بیا شاخونه وی دا پنزر شاخون چی دن دا د حکمت عملیه دی اچھا دی حکمت عملیه اولانی دا حکمت معاشیه معاش عیش جوان تیراولو تاوی عیش جوان تاوی لکی معاش لا دغه لا مخشه لگ داس دغاشه قستان به وړیو ک ته وړی نو حکمت چې کمدننو معاش مع د ش نه ش جوانې رولو تهوي ل کېږي زمونګ اوستاسو چې کمدننو پهې دنیا کې جوان دی الله خو تعالله فرملی دي وجهال نه لکوم في ح الله رب تاسو ل ب دی کې عصاب د ګزران پیدا کړي دی نو دا زمونږ د جوان ته راولو ځای دی معاشت دی د جوان ته راولو ځای دی او پهې کې زمونږ د جوانتی راولو آلات اسباب او اسباب دي او دی کې زمونږ د اخری جوان دی چې کم دنیاوي جوان دی په کې دی نو دا خو هر سووک تی خو انسان کې را کلی کل ده مسلحاته عامه دی او په انسان کې چې کم دنو ذوق جمال لري د انسان د ژوند یو لکه پکاره ده چې د خپلې فایده باندې بل فایده راجعه وګني د انسان امتیاز براشي کنه او د نور سوزونونه خپل تیر کې دا واخ نشه سه په دذکر کوي لند په دی ځای کې چې د انسان نور حیوانات چې دي ما دا د ژوند تیري صحیح ده که نه او بیا په انسانانو کې مسلمانانو هم دی او غیر هم دي کنه ټول دا ژوند سکه تیري او دا ځنی سې زونه د ټول قومونو اتفاقي دی ټول قومونو سې دی اتفاقي دی کله اسلام چې کم دنو الله تعالی دا غې له خله طریقې سکړي او خو دلی آداب خاصتې جمله ته ویل کېږي یعنی چې هغه معاش شي په خلي طرریقې شي اوشي په خایستهطرریقې سره شي په کې د ټولو س زونو لاز په سالی شيشا باسان دی س په کشت نه د درې او بابونو خلاصه د تمام لاډ وویلله خو لکه حکمتې معاش دا دی د هغېشا زکرکی چی در طول قومون اتفاقی سی زنو دی که مسلمان نی که کافر دی لس،, لس یو لس خبر شاہ سیب زکرکی چی در طول اتفاقی دي چاہی په دی, دی بانی سا دی اتفاق دی وی الحکمت الباحثا دا چی کم دنو اغا حکمت تی دا, دا, دا غا چی دی دا معاش ودا حکمت تی الباحثا تی کیفیت دی ارتفاق چې د بحث کول کې د چکم دنو د کیفیت د ارتفاق نه یعنی من الحاجات منل حاجات من قبل دا غزروريات نه چکم مخ کې شوشو بيان او مخه ضروريات تي ما خو وې کنه چې د حكمت سالن نور سره د ارتفاق ثاني او ترقي را پچا کی ارتفاق اول کې على الحد الثاني والاسل فيه ايو فراز الارتفاق الاول او قائد بدی کی چې کومنونو دا په فن اول کې چې ايو راز الارتفاق الاول چې دا ارتفاق اول چې کومنونو دالک پلان کړی شو خور کړی شي په دې کې ترقی وکړي شي په سټريقه باندې یو على التجربه الصحيحه فی کل بابن دا چې پلان اول شي او ترقی پکې کول شي وPARA تَجْرِبَة سَيِّحَة پَهَر باپ کی فَتُخْتارُ الهيَاتُ البَعِيدَةَ مِنَ الزَّرَرِ ومُخْتارَ کړي شي بډې کدا چې هيأتونه چې غږه ذرر نسوي لریوي او الار قريبه مِنَ النَّفْسِ وَيُتْرَكُ ما سِوَى ذَالِكَ دِنَ إِلَاوَة چې وي غسه کړي شي پری شي او تَرْتَخِو کړي شي په ارتفاعي اول کې بډېمه طریقه او عل الأخلاق با هر کلو اخلاق وبانی التي يجبل عليها اهل الامزجه التكامله ارت ش پیدا کړي شوی دي په غیبانه چې کمندنو د کامل مزاج انسانن فیختار ما توجب هو وتقتزيه نو ورکه شي هغه اخلاق چې هغه شي کمندنو د مزاج تقاضا کوي و کو ما سوا او د دین علاوه چې شوی هغه سکرشي پری خود لشي دریم على الحسن الصفات بین الناس وحسن المشاركه معهم لارتفاق اول کي چې کمدنو ترقی وکړي شي چې خلکو صحبت په خلې طریقو باندې وکړي شي چې تر کېنې په خيسته طریقه شریکي شي ونحو ذلك من المقاصد الناشئه من الراي الكلي او داس غوندہ دا کې هغه مقاصد چې هغه چې کمدنو راپورته کوي د مصلحت عامه نه انشاء کي د ټولو خلکو چې کمندونو فائدوي ومعظم مسائله غرت مسائل لاغي شاسيف داغي خلاصه ذکر کوي دای په دی بدور باجغه کې چې کوم نن ډېر خل له ذکر کړی دا په خپل طریقه سره ذکر کړي دا و معذ و مسائلې آداب الاکل والشرب والمشي والقعود والنوم غرت مسائل دی یعنی اصول یادی ور اکل شرب دی للی کیناستلی خوب دی سفر دی بیت الخلا د جما د لباس ته مسکن دی دا ټول معاش ته کنا والنظافه او پاکی دا وزینا خاص ته او مراجعه تل کلام یو بل سره خبر کول نو بیا خبر ل جواب ور کول چې په داسې طریقې سره چا جواب ور کیږي څوک منډله جواب نی او تمسک بالادویه والرقاء دارنګي تماسوک کولی بدوایانو باندې دمونو باندې فلحاتې پات افاتونو کې او تقدیمه تل معرفتې په حوادث المجمع دارنګه چې کمندونو هغه ايشګي علم دې پداسې حوادثو کې چاغي اجتماعي حوادث وي یعنی سړی باندې چې کمندونو سدا سي راضي نو مخ کې داغي نه سړې پلانینګ جوړ کې څه جوړ کې پلاننگ داسې دا سیکیس مکس پرس که مونگو آیو دا خوڑلاغی نو بیا بس چلکی یعنی دیل سه تربیت ترتیب سده پکار ده سڑی تا کلک دا غیب پتی چه حوادیس مجمع دی کلک تی از دا پا مونگ با نرازی دا طریق رازی نو سچلو کو اکو سڑی و یخنی گا روانا دا نو صبح کل غوڑی اما خی جرابی سکی خبر بان پوش بکنی جرابی مرابی بنین منین برستن مرسن سکی ب نتقدمه المعرفه پیشگی علم علمنه او پلان دې چې کومنه نو دا هغه حوادثونه چې هغه کلک په سړې باندې راځي دارنګي ولولائم عند عروز فرحن د ډوډۍ پروگرام کول شو چې لقداسه او تبعي تور دا هغه جون سړې تیرې نو چې خوشحالي پرای شي نو سړې چې بچامې ډوډۍ سکله او خورا ولې دارنګي چې کومنه نو پیدا شي کوسوک و دا کئ دارنګ اختر مختری سوګدم مسافر نسشي اراشي زتابعي توردي چې لا کدل خلک کئ نو اسلام ولا طریقه خستکئ شاسل خروش ذکر کئ و خولاده دا وجود د انسان څه دي مزاج دي د انسان څه شه مزاج دي رښتو بیا دکه اسلام دا ش دوونه بخام مخه به دا د انسانون اسلام د انسان توي لګوي او د انسان هدایت ته نو پهې ټولو ک بتهسه کوي هدایت کې نوشااسب کلیت د اسلام سابتو د پااروي چې لکه روخک هم کار لري په دیرېفااقاتوکې لري کار لري داس نه چې کې دا زیات دي دغشاندي په وخت د رالو د خوشحاله کې کا خوشحالي د لادهتی ک د نیکي ک د اختري حضرت لوږه مسافرې فغیر هیلاوه د دینه یا غم کول شو د مصیبتونو په ټیم کې بسړي باندې مصیبت راشي یو سړی ور للاړ شي غسرل کینی دا تبعیت اور دی لګه یو سړی بیمار شي ور لګه تسلی شي ور کې سو کې مړ شي ایکسیډنډو کې تاوانو کې پیل شي والماتم عند المصائب دا هم مصیبته اوس کړه والماتم عند المصائب او عیادت او اودو بیمار پرسای چې کم نو ودف نیل موتا نمرو د قاولو فانه اجمع میا تد به من ال الهمزه د سهلاسه ومن الهمزه صحیحه لته د لند شدو دیو پیراګراف کې ګستاځو خیالي د معاش مختصر سیزن غړقط مسلې ذکر کې چې دا ټول څه دی معاش ته چې مخه ذکر شد د حکمت معاشیه سانګیږي اوس دا ذکر کوي چې د چاچې کوم نر مې مزاج صحیح وي انسانانو مزاج څه وي وي لکه شاصې وره مزاجونه لری کی چې د چا مزاج باندې حیوانیت څه شوی غالب شوی وړه چا مزاج کې انسانيت لکه، څه انسانیت، انسانيت کوته سوې چې لکه یورپیان خو پرتګو باشيږي کنه ما انسان نه دي کنه اوسېدي زناور دي یا چې کمونو دغه کې داسې کې داسې کې چې هغه انسانیت نه به هر خبرې وي انسانیت نه سري به دي نو هغه مزاج صحیح نه نه فانه اجمع اجماع کړي د هغه چا چې اعتماد ته کېدل کې مې خو هغه سو ميو تد به چې چاله چې کمونو د بار ور کول شي من اهل الامزجه تسہیه سکان البلدان المعموره هغه سیدون کې چې کمونو د هغه خارونو چې آباد دي اعلی پدي خبره اجماع کړي ده شي الله یو کل طعام الخبيث شي غنده خوراک دینې غنده شي زټول غل سوکري دا په دې باندې ټول خلکو اجمانه چا چې ته چې کندنه په غوشانو کې چمچه یېخه ده چې هاندا له یا چا چې تل امتیاز ورکړي چې ته خوازمنګ شيخ صاحب ده الله رحمت کې باڑے شيخ صاحبنو ال تعاظاوزه ولګې ده چې دا ګنج مولای شيخ برازي مدرسې ته ان ماوس ماما شيخ سولال د خدمزمات کو چای م به مړولله ما ته او یاره خبر شوییم چې زما ملاقات له چې کمونه دا ګن موولی سران دی نو کراغې ما ته ونه لګې سرېېخې متیاز او وګوره وه را وړله ځکه چې دا بحث بههسکې په دی باندې چې لکه بول د معیوکلو حوس دي پاک ې نو لې میتیازې په اوس کوی په د بانې نو لکه متیاز اوسخواویې دي که نه صحیح ده که نه دا په دی باې اتفاق دی مزاج د انسان په دې باندې چې کوم شي په خپل امر شي غو نه خوري دغه د خبيص د دې کې راګندوي نه د نشښوه پاتې شو کلموی ته حد فان فيه لک مردار لک امر چې په خپل امر شي حد فان فيه پوه شوګن چې په خپل څه شي مرشي والمتعفن يبد بودار سیز بد بودار وره لک از ارسوک چی چې دا سدالو ګور ولګه خراب شي مسخوریه بیا چایچې لګا دا شي وینو ها کلبان فرکاکو ول حیوان البعید من اعتدال المزاج اواغ حیوان چې هغه چې کوم لري شوی دی اعتدال د مزاج نو تنظیم الاخلاق انتظام تنظیم د اخلاقونه هغه حیوانات هم نو خوري لکه اوسمره چې دا لکړې چې وی خوري ښه نا دا مزاج نه اعتدال نه پلو شوی دی دا دا زناورم نخوري خنزیرم څوک نخوري خبرونه دا چې ځان مزاج خرابی نغي یې سکی خري زکداري اوسې خپل یو مزاج, مزاج دی نو چې کم حیوانات د مزاج ناپله شي دیغه سوک نه خوري واستحبون ان یوزت و دې خوخ غني د خلک هر سوک چې چې کې خوریش خوراک چې کم نه فل اوانی په لوخو کې چا چې دا شیخ پسما کبه نه ختې راځي خوري چاولی ورته دغه شاندې خوري کړی چې د سخورې ها نه فمجبکی کیږي خلیسی کیږي کی, کی دی و تو زه ویاله سفر او دا لوخي دي چې کوم پدرسخان باندې کې خود لشي و اي نزف و دا هر چا چې کوم نږدغه دي چې لاسونه دي وینځل شي مخته سکړ شي وینځل هييب مخې به شوګانو سټلې خبرونه سر بحث کاری په وخت اراده د عقل کې شایسته به د اسلام بالکل بوته چاله طبيعت دي انسان له نه دا طبيعت لچاري انسان چې ډوډۍ سړې خوري لاسونه وینځي این دیرا دتی لاکل و یو احترازونه ات طیش اوزان بچکشی کمنو داهه اه اتونو د حسین او شراو د تکبرنا د دا ډیرو چتی دل اخلاص خلک منه د دا خنکی داسه ځنه شی جو کړي یو چتی غیر اخلاصيږي غو بل جو کړي سړي دور شور خنکی ولتي تورس الزغاين او اغه عادتونه چې اغه چې کمنو مورس د کینو د بو غزدي فی قلوب المشارکین پزړونو د مشریکو خلکو کې والله يشرب الماء العاجن او دا چې وې نس کلی شي چې ګمندو بدبودار یو بو و ان او ځان دې بچ کړی شي منهل <سؤال> کرع ولعب د ټیټې دلونه چې ګمونو چې سړې په پټیټه باندې چې ګوونه په کرع باندې وبوس کی په کرع باندې چې ګمندو وبوس کیه د سپی په شان دې چې ګمندو وبوس کی په دغه باندې جواب باندې اپ زغره دې ټولو نه چې ګوندو خلق ځان سکی ساتي واجمعو